rahu on juba, kui ma unetuna Mõtlen linnale, mis seal on aega, tundub rahutuna Eik ma trolli, või mõni auto vurab, või mõned kollid Seal linna peal on ula, sest mõnel lollil seal pootuba on, aga ma lollil mollil tollise ante linna luba Ja ma kodutuna, konutangu kõrval, konku onu juura Kes rokki 15 konutatud on juba, kui on oma tuba, siis on oma luba Amo tuba on mu kuritegude suma, elule, luute, fortuna, mu tuuma, psühhilise surmata, sündide, tulva, per ei kuule. Kui saagi inimest luura, just siin, praegu ja nüüd, just siin, praegu ja nüüd, just siin, praegu ja nüüd, just siin, praegu ja nüüd. Mõ patu register tõlebu tuhaks kunagi millalgi lõpema mullaks kui enne seda oma tinase minama nagu alkeemiket sõlatan kullaks tõlebu tuhaks kunagi millalgi lõpema mullaks kui enne seda oma tinase minama nagu alkeemiket sõlatan kullaks tõlegu tuhaks lõpema mullaks haleluja sõlatan kullaks tõlegu tuhaks kunagi millalgi lõpema mullaks kui enne seda oma tinase minama nagu alkeemiket sõlatan kullaks